Horroitz izte, uh, chip ari buruz uh, ez erraiten zutelarik, laborariek, chip ardiei emaitko kokusu elektroniko, uri azalaren barnean, sarturik, hori salatzen baitzuten, bo, ebe, gu izanen gira el, azterr, ardiak, e, ago, ardiak gira ez, deia, bo, ez du bali okasunten chip elektroniko hauek, Aste maitira ere jendean ahtean. Enplegatzaileak langileari eskuan txertatzeko moda asibaita. Bo, egia pixka bat, hanpatzen dut informazioa. Ez moda, ez, ez, ez, ez da... Zapetak bezala, edo jantziak bezala, ez addimetan esalgai kolpez, enpresak bakan batzu asidira entxeatzen. Belgikan, adibidez, New Fusion deitu enpresak. Sortzi langilei, chip elektriko edo elektroniko hori, beh, sartzen diote, edo sartu diote eskuan, irrisabaten egin adu, tiki-tikiada, azalaren azpian, eta hop, ez da deus ikusten... E-reportai batean ikusten da, enpresa burua, gaztea eta dinamikoa, biztadena, erraiten, problematikoa zen, ba, problematikoa zen, langileek beti galtzen zuten haien badz elektrikoa, eta beraz, horrekin denaldatzen da. Eta ara, ideia hona atxeman dute, bederen ez urra bezala, hor, paf, eskutik ez zinduzuken du, barnean sartua da. Langilearen informazio pertsonala badut beraz txip horrek. Horri esker, atea idekitzen aldu, eskua hor bilduz, edota bere ordenagailua ere piztu, butoina zapatu gabe. Eun euro balio du txipak, empresak pagatzen du. Iztain, kario ere ez, eh? pentsa bat elektriko horiek egiten dituzte darik, ere pentsa zenut ari ere prezio bat badoela horrek, egun eh? e euro beraz irris tipi hori eskoan implantatzen dena. Bixi eta karta batzu integratzen aldituzte? Barnean, hola, ur zuen bezeroaren telefonotik, eta plaf, zuen telefonoa da, edo zuen telefonoa harreman fitxauk ango du? Barnean, pikainez, zuen azal barna arte, segituak ziste? mai en aldé paranoico a eh? de garandusi. Bañes des bacarra, hein. Alexis Deswerf, Belgica ko gisechkubiden, ligako presidenta. Ça permet à l'employeur de surveiller les allées et les venues de ses employés, combien de temps ils passent en dehors de leur bureau et on pourrait euh, finalement tirer des statistiques sur la rentabilité de tel employé et tel autre employé hori da, langilea zain lantokitik kanpo eta nola erabilia izaiten nahalitaike tresna hori, ertak garitasuna. « Et renta, gère, ritachona »« Et t'en alli teke kantu bat »« Gauré gongo, ritachona »« Toch ?»« Ez d'un euh, Eta trejnak faltaba sirène »« Or, saintzeko, eta kontrolatzeko »« Hemen, be-beste bat »« Chouedian, diadanik, erabiltzen da ori duriz »« Horeka inzinatouak dira »« Eta, bisiki praktikoa da » Avec leurs mains ils lancent des photocopies S'échangent euh, euh, leurs informations personnelles d un, d un, E ouvre des portz. Ah, praktiko da, eh? Beraz butoina zapaldurik ez, berri ez. Uh, telefonan beraz trokatzeko informazioak. Ez da, deusiteko liku, xkua urbilzen da. Bon, xoedian maite dute saindua ki saitea, eh? Baina nikes. Eh? Bon, baina ala ere fotokopiagoa pisteeko. Wow, eh? Tepixtaputz, utx, utx, utx, utx, utx, utx, utx, utx, Laster musikan Fred Beruet hori zango da, Belar taldea entzunarazteko eta deskubriarazteko, eta te musika sari baikira ere uh, norbaitek femo. Psikologo talde batek sortu du musikari baten laguntzarekin, niniak urox izaiteko musikabat. Entzunaraziko dautziat parte bat onotiek, ea zer dio zian, eta hola berdin, zuen niniak triste baren badira horrekin, eta horrie esker urox izango dira, musikaren erabilpenari esker. Askarari bat aldiz hartzea proposatzen natze eta hori igandean hat hottsaileen izango da eta itsasuna attxaldeko lauetatik hainzina aurren soko bat izango da tailrekin uh, lauetatik hainzina ondottik ere dantza Afrikara nahi baduuzi deskubritu tailerre batean parte hartu hor ere egiten alhalko duzi eta kontzertu baten goxotasuna ere apresiatzen alkouzi itsasuko gelan, An ekin EHZ-etak antolatuko, antolaturiko askaria. Askaria, zuzenean, biztanena, igandeana atxaldeko lauetatik aintzina. epilogo bat kantua, epilogo bat disko tikertua, anari den askena, eta diskoa horkeztuko du igandean askaria zuzenean antolatzen maitu EHZ-tak igandea txaldean lauontatik haintzina. Eta hori itxasuko sanoki gelan aur tailer, dansa afrikar tailer eta konzertu iramezala. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitzapitz! GITZ ETA PUTZ ha, ha, ha, ha. Fred behuet, Lester, Bela Arminiak, toloxarrak uh, aurkestuko daukuzu, taloxarren taldea barkatu, eta lendiskoa entzunaraziko daukuzu, eta eh, hitz eman bezala, bai nini entzako kantua entzunaraziko dauziat, happy uh, happy baby, edo, zakinua daitzen den, bon. Lester, bainan lehinik zenbaki bat, uste dut sohpresarik gabe gelituko girela denak, zenbaki hau jakiterakoan, Zain dagoen jendearen euneko irurogeita biak mugiko gara du itxoiteko momentuan mm est ça je reprends un débat et men goh egungo fenomenoada de la marvature de New York téléphonique chaque letane bah ma vautre menan goh pertsona batek itsoiten duelarik be izan izan treina izan be uh, adibidez pachabidea na itsoiten duelarik eta be agienak uneko 160 eta 2 hasten da bere mugiko korren tik tik clic clic eranen menan orein taktiloak dira susto și gita Eta euneko ilorogaitabia hortan hasten da. Telefonoa eskuetan ez, dut, ez dutenen artean, euneko berroita mabostak amar segundu besterik ez ditu behar berriz telefonoa hartzeko berarekin, joztatzeko edo zorbait norbaitekin txateatzeko adibidez. Hala, informazio praktiko bat. Ea, bo, hartzen gira, azkinean pixkat zigarreta bezala da. Gaur egun kanpoan zigarreta duzularik oitura txikitza eskuen artean eta begelitzen zuarrik zigarreta zuen zuten na jenda pixkat galdua senintzen da bere zigarta gabe eta ez jakin zerrekin eskuekin. Eta orain ere itsiteko itssaiteko momentuan telefonoaren eragina ere bada.hala, bo niniak kontent behintzat despaitute momentuzten telefonoaren mundu hori gutzen. Gidea! Ring, on the bicycle Beep, beep in the car Bing, bing, a submarine Fiu, fiu, helikopter The choo-choo train Hau da! Ego hartu ziste? Zon Iñak nolat jartzen iren, kantonekin, bakarrik Hau den ki, eh? Kasu, sientzias jartzen delarik, dena serios bilakatzen da kolpez Niniak urox uh, uh, izaiteko sortu ituzte lau kantu, ordan uh, ikerketa siriosea eraman dute iduriz, eh, giblean, uh, bada ere uh, tonoan ere uh, majarz, eta genuela reten den Euskaraz, uh, notak uh, mailortakoak beraz uh, izaita zen ideia eta erritmo uh, aski bizian. Erritmo aski bizia, zergatik ninen biotza gure bihotza baino fiteago joiten baita, olako ikerketa bat, eraman dute, eta gero burasoa hierre galderak eginez, zein dira itzozoenak, e, zoen nina erriarazten duena, oda bu adibidez izan da gehienik agertzen dena, edo atxum egiterakoan ere, e, irriz hasten direla niniak, eta biztan da ninen irriak egaitu dituzte kantoni. They get they own way when turn to a da bukaia hartzen lozeta biskat Ala hemen txetan duzue api baby zeik no dezena kant watchman ebausier ta uskaraz egin nahi baduzie ere be liku da ez da la ku kanturik egiten gitenen euskara Euskal Niñak irriz haitzeko egunero. Hala, bostak eta hogei dira haitzetaputzen. Egiazko musikaren tenorea zuritza, fredberuetan. Bai, engaur, tolosalderagoaz, berag minak talearen lehen diskoaren aipatzeko. Erahmiak talea 2002an sortu zen, lehenik joxioedak eta iker polikik osatu bikote akustiko baten moduan. Askilaster, leire zumetat jitilariak geitu zitzaien, eta 2002an, banka muska plataforman, lehenengo pausuak deitu kantu zabaldu zuten. Astapen hartan, gehien bat folk ziren nagusi. Berriuntako kantuen grabatzeko aldiz, hein hau maiz baizu joilearen eta bertzeak bertze perlak talean ari den hilargia gire bateia joilearen laguntza aukandute ere. Eta egan aiteke gaukuegunean, lau musikari hauek osatzen dutela belarminak. Hala ere, lehen aipatu dugun lehire zumetak koruetan lagundu ditu, eta grabazioaz eta masterizazioaz arduratzeaz gain, Carlos Osinagak gitarra bat usartu ditu ere. Etaaren izerdia deitu disko berri hau laukantuz osatua da. lehen kantuetan lantzen zituzten folk utxuko doinuak baztertu dituzte. Hora soinua elektrifikatu, eta power pop eta rock and roll doinoetara bildu dira, beti ere melodiak hainit zainduz. Garbine ubedak egen diskoaren azal koloretsuan, bertute handiak omendituen belar minasen da belarra ikusaiteke. Aipatu behar dat diskoa, Monberenia ekintzak dizketxearekin atera dutela vinilo formatuan. Hala ere, viniloarekin batera CDA ere eskainia da. Ebilbide labura izanagatik, taleak kontzertu frango eman ditu jadanik. Eta disko hau, Tolosan durangon, gazteizen, iruian edota da donostian aurkeztu dute jada. Talea hemen gaindiz uzenian ikostiko parada izan artean, proposatzen hau zuet astuntako kronika disko ontako doino honekin bukatzea kai daukazu toro satik belarminak Minak taldea hemen tolosatik Fred Birgoatek aurkezesturi mileka zuri ondoko aste eta hitz etaputzen laster musika zelariko zaugu. Maia muroaga kantuzkantu saioan nor nor izango diren bere gumitak eta aldiz gure gumita mar minuturen buruan, peio etxe berrien txarte izango da, erri berri taldea bertzaleko kide eta beraz dunibane loitzuneko autetxi eta bigarren etxe bizitzen gaintzergai patuko dugu Otsailaren hogeita sortzia da epe muga gaintzergauri emendatzeko legedia berri baten odu dekretu baten bidez aldaketa egiten alda, euneko iruro goiez emendatzen aldena, erri berrik ala egin nahi du, bainan kontseilua pusatua izan da martxoaren amarrerat horrek arazo bat beraz ekartzen duelarik. Horta zariko gira eta hobekiu lertzeko ere zer den diokoan hemen bostak eterdi euskal irratietan berriak zurekin bernadetar gain. Hendaia eta kizeren arteko treinek beranta ukandute goiz guziaan, bi arrazoin lehenik trein bat panan gertatu da, landesetako zenbentzando tihoseko geltu geltokian eta berantxago, emazte batek du bere buruaz beste egin, trein baten aspirat bere burua botatuz, beti tihosen, bi sentzutako treinak gelituik egon dira eguerdi arte fariseko lapitiezal petriereko ospitalean da Oier Gomez, gazteizeko euskal presoa hamabost urteko kondena betetzen ari du urte hastapenean tumore batzuela urgentziazko egin zioten eta minbizi bortitz bat atseman diote Oier Gomezek jasaiten duen bigarren minbizia da bere abokatak, bere kondenaren gelditzea galdegin du eta bagoazek ere mobilizazioak eginen dituela Kondoko Aztetan diakin arazidu. Alderdi komunistak deputatu bozetarako hautagaiak aurkeztu ditu, Dominik Mele izanenda seigarren boska ere eta bestalde izanen dira Mari Jose Rivas eta laugarrenian Robert Barrel. Postako zuzendaritzak ez zuen hor zaize jodiarteko piatunen lazama untsa neuurtua hori aitortu du atzo eta ahal gehiago eman daie postako zuzendaritzak egin proposamenak alde oneera doatzila iduritzen zaile letrarakariak eta atzo postu egdi bat gehiago eman daie beste piatunen itzuliak tipituak litaizke eta hori emana kantoak eta begia heldu den asean lekuan emaiten ahalko litaike piatunege egokia balima saier Ate idekitziak, larumat goizian, ikastetxe katoliko elebidunetan, Euskalasiak sareko hogoita amabie eskola, hemezorzi kolegio eta liseuetan, Euskarazko erakaskuntza sail bat eskainia da, jirumila ikasle baino gehiagori, zermaneretan lan egiten duten erakusteko BAB Erobi Azpahne Urdazuri, eta Baixena Fahualdeko hogoita zazpi ikastetxe kateak idekiko dituzte, beraz, ibiakoitz goizu. Goisean. Haizur eta jora laboian eman aldiab uskal iratietan. Asteko aktualitatia, alkarisketak, laboan txako forma kuntzak, edo e ondareko undareko hitzordia, katzamanen dututzie, azteko gusiz. Hitzordia, ostialez, saspiek bostetan eta igalde goisez, eta bostetan. Naboien eman aldea iratietan. Egunon, beraz muda taldea gira eta kantuzkantu eman kizunean elkak egingo dugu, ostiralean lauetan. Gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selektan mundak orkaztua hotshot irratzaioa. Astelenetan hotshot, laro gehi garran amarkadako musikeki. Aste hartetan, guri irratiaren ogei eta kanpainako saio berezia. Kaizo eta ongietorriak zuria betsez irratzaioa. Astezkenetan zuria beltzez musika beltzaumentzen duen irratsaioa. Ostegunetan bidasoatak, punk emankizuna. Tapsua. -tian -tian. Eta ustiraleta metal garrasiat, metal eban kizuna. Metal garrasiat, ni daier, eta ni brutal. Euskal Irratiak musika zalen Irratiak. Itxeta putz, itxeta putz, itxeta, itxeta putz, itxeta putz, itxeta, itxeta Bentsan, Ibagain Agusiak, ten hori hontan ikurren legea berrizere berrian atzoko bergaietik segituz, ikurren legea indargabetzeko lege proposamena erreg, erregistratu du laukoak geroa baik, ea txibilduk, alduguk eta ezkerrak gaur aurkeztu dute testua beraz, Nafarroan gira hemen, eta martxorako nartza espero dute, aldak eta handia Nafargoan parlamentuan txartu daia da, 2008ko ikurren legea bertan bera usteko proposamena amea atztelelinean hitz hartu zuten lau alderdiek eh, egungo legea beraz eztatzeko horrek beraz berriz haidean eh, ez egiko du Iikogina Nafargoana? Elkarrizketarat deituko du gura sosek hilabete untako emeretzan eta martxa bat anolatzen du hortarako elkarteak uh, aurkeztu du egun, eta arerekin batera martxari babesa eman dioten dozenaka lagunen zejan da, Gipuzkoako forualddundiak zubietako ega uste planta eraikitzeko lanak uh, be hartu dituela eta hotsaaiarren heereetzirako deitzen du manifestazerat gura sos elkarteak. Berrian, aipagai. Eta Euskal Kostaldea nazioarteko espazio estaziotik ikusita hori berrian. Ega erran atzotik pixka bat denetan agertzen da saare sozialetan, e, zerutik toma peske, astronautak argazki ugari argitaratu ditu eta tartean ageri dira endaia eta doni barero itzune. Eta bai, eta horiek beraz edabide dezberdinetan ere atsemaite nahal dituzie, baita berrian ere. Bestalde zentral nukleara kere nagusi gaur edabideetan, alde batetik energia nukleara oz zentral nuklearaaren aurkako manifestaziorat deitute martxoren Hemen sortzirako hori gazte izen, araba Garoniarik gabe plataformak Eusko jaurlaritza kritikatu du Garoniako zentral nukleararen itxira Espainiako gubernoari egindako eskarkizunen artean ez chartzea gatik, eta leherketa bat ere izan da Frantzia iparaldeko zentral nuklear batean. Hau ere berria eta justu argian ere lehen gaigisa emaiten dutena Flamanvilean izan da ez danda prefeturak erabat bastertu du harrisko erradioaktiboa, hain zine, tik ze gurtasun arasoa ugari isandakoada sentrala iduriz Norenak dira, kukusumusuren marrazkiak kukusumusu hauzia ere urbiletik segitua, hortaz, uh, setasunak ere gaur nola pasaden jakiteko atzo markorekin aipatzen ginoena. Energia buru jabetzaren alde, goienerreko bazkide eginda argia. Argian ere, uh, beleen gaietan emaiten du, hau argiako lantaldeak jakinarazin nahi du, goienerreko bazkide egin dela orain bi haste eta, beraz, haien elektrizitate osoa, Energia berriz tagari enbidez lotua izango dela. Laborantza sailean aldiz, baserrien transmisioa, laborari aldizkaritek berriz hartzen du artik nargiak, berroita ma bosturtetan, seuri kasi behar da pentsaketa. Sober falsa, laborari haritu izan da, moniolo zen, berri gitan erretiroa edo erretreta hartu duen arte, etxiko inork baserrien segitzeko duen itxaropenik gabe, etxaldea beste norbaiti nola pasatu ari da antolatzen. Gazeta puntu eusen berrietan aipatzen ginen ere, biopsiaren emaitzen zain dago Oier Gomez Euskal Presoa, Paristik Urbilda Pitez Alpetriareko ospitalean, tumore baten eraginez urgentziazko ebakuntza egin zioten eta orain biopsiaren emaitzen zain Abokatuak bere kondenaren suspentsio eskaera egindu eh, bagoezek eh, mobilizazioak prestatuko dituela ondoko egunetako adiera zidu. Ipar Euskal Herriko emakumeak eskurskan ere sumarragan Laboral Kultxa, emakume Master Cup, txapelketa iragaiten ari da sumarragan, hariko dira ere maritxu uzet eta argia holtzomendi, motxelaren amabian. <totipasen> Kukusumusua uzia ere, kazeta puntu .eu eusen aipagai eta media bazken, zientzia, zientziak brebetak koleguko brevetan, euskaraz alfar txes galdera egiten du hemen espaita media Basquek espaita oraindik jakina uh, 6 kuntetan pasako dituzten eta atzoipatzen patzen ginuen ere edo ere negun guri gomidarekin gehiago, sudmine sudmine uh, hor uh, instalatzen ari dela eta mm, elkarreterak zebat antolatzen dutela larumatean espeletan Eta Michelean gida, bimilata mazazpi, zoindira jate txeak izahar hartu dutena eta galdu ere, zitu ezteak zerrenda proposatzen du. Ara zergin uen prentxan, hemen aipatzeko itzeta putzen orten usten dugu, laste jamaia muruaga gurekin izango da muda aipatzeko, bainan lehenik gure gomitarekin segitzen dugu. Itzeta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Bigarren etxe bizitzen gain zer gai dugu, frantzianon hartutako finanza legeberian artikulu batean, tentxiodun zonaldeak diren errietan, bigarren etxe, bizitz, etxe bizitzetako zer gauri emendatzeko parada, emaiten du beraz erri hauei, Eri berri, doni taldea loitzuneko agiri batez jakinarazi nahi zandu, erriko kontseilua, martxoaren amarrerat pusatua izan zela eta galde hori elean bailean aztertu nahi zutela, gurekin dugu peio etxe berri entzartatxaldeon. Atxaldeon zuai. Doni baneko jadanik emendatu zuen, eh? zerga hori, bigarren etxe bizitzen gain zerga, euneko hogeiez gehiago emendatzeko beharra senitzen zuen? Gauzada diakitea zesekatzen den, uh, eta legeak ze permititzen duen. Uh, Eri berrik proposatu zuelaik uh, gaintzerga emendatzea euneko goiez, ba, duela bi urte uh, lege, legea aldatu baitzen eta permititzen baitzuen uh, bakarrik euneko goiez emendatzea bizitegi tatxa. Baina gure elburua gara jartan argi zen uh, eta hau, hau zen justuki, Uh, hemen datzea ta txauri, uh, doni bandelu etzunen 6.000 eta bosteun baino uh, etxibizit, bigarren egoitza gehiago, uh, edo salgai, edo alukatuak uh, izan zitezen. Eta hola, deblokatuko baitzen pixkat etxibizitzen eskaintza. Uh, edo bederen hori gertatzen ez bazen, uh, diru sartze gehiago izaitia erriko etxean, gero berak erabilia izaiteko, lujak preamtatzeko, edo etxibizitza soziala laguntzeko. Baina ikusi dugu urte baten buruan, be ez duela aldatzen, gain zer gaurrek pentsatzen ahal zen bezala, emendazio tipi bat da, eta beraz, ez du kaltean dirik egiten, orduan, espero ginuen, eta eskatzen ginuen legea legeak gogortzean honbait neurri hori, eta orain gogortu du, orduan, be eh, eh, sekatzen dugu hori aplikatu aizaitia hemen epar euskalegian. Orduan, zer gatik nahi dituziek kaltetu uh, bigarren etxe horiek? Bai, orduan, Egiak altetu hitza ez dela baita ezpada hitze guk gok prinzipioz ez dugu deus berezirik bigarren egoitzen kontra, uh, etxe bizitzen problematika normalizatua balitz eta gende guztiak posibilitatea balu uh, nahi duen bezala eta balintza honetan uh, bizitzeko urtean zehar uh, donibane bezalako erribatean, edo miahitzen, edo bidartzen, edo nik dakitanun, arazorik elitateke, baina hor, entzuten dugu etengabe etxe bizitzak eskas direla, eraiki behar direla gehiago, baina gu karkulak egiten ditugu larik, ikusten dugu, betoni baneluitzunen adibidez, gure kasua baita, e, amalau mila biztanle badirela, eta amalau mila bizitegi. Hor duan, ez da etxerik eskash, bat ere doni baneluitzunen berez, eskasten hasten dira, justuki, Kontuan hartzen delarik, be, e, etxe bizitza horien erdia baino gehiago utxik egoiten direla urtean zehar, bigarren egoitzak baitira, horregatik uh, ikusten aldugu, frogatzen dugu horren bitartez, uh, fenomeno horrek kaltetzen duela etxe bizitzaren egoera, eta beraz horreka hori nahi badugu mantendu e, behar beha dira gain zer gauriek ez bederen parte bat e, lehen egoitzaren merkaturat itzuldadin. Mm Horten -hmm. e, hemen datzea, legez euneko irrogei arte izaitena alda, hori da zuen helburua hori nahi zinukete plantan eman? Be, gure astapeneko helburua eta hori da erri behiren helburua, baina baita ere horokorkiago ipar euskalegio soan e, euskalegia bairen el buruai Sena uh, egiasko legué beretsibate boskatzea ...proposatzea eta bostkara aztea... Uh, ...imposa bere zibat... Uh, ...sort dadin... ...bigarren egoitzen... Uh, ...kontra errangenezak... ...edo bere, bere emendatze, emendatzearen kontra. Orduan hori ez den bitartean... Uh, ...bederen uh, lege berri horrek... ...gainera ez dena egiazko lege berri bat... Eh, ...aipatu duzun bezala... Uh, ...diru lege berriaren... ...edo loa de finanz berriaren... ...karietara bostkatu den neurri bat baita eta heldu urtean ez da gehiago bali izanen, be, bentsatzen genuen, orren bitartez, posible emaiten ginuela, beraz, be, zerga hori emendatzea bederen aurten, bainan, eta hori ere hori duzu. Uh, Ez tabaidagai ezarri behar da eta bozkatu behar da Otsailaren ogoita sortzia hainzin. Orduan, Martsuaren amarrean kokatuz uh, ondoko Eriko Kontseilua be, berantegi gertatzen da. Eta beste Eri guztietan ere berantegi izanen da orduan horregatik, eskatu diogu, doni bane uh, be hau zapesari. Ba, eriko Kontseiluaren bilkura bat antolatzea uh, Otsailean beharrez aipagai bakar batekin, baina uh, okasione hori utxe segiteko. Uh -huh. uh, eta, uh, bilkura hori pusatua izana uh, uste duzi espresegina izan dela? Nioskupe juko duartek ez baitu uh, eta hori plantan eman nahi? Bon. Ez dakit, eh, uh, esta da ere paranoiakoa izan behar normalki eriko konchiluri e, erabakia, ba, finkatua zen otsailean eta gibelatu dute, ez dakitzu sentzergatik, baina, ban gorrel burua esta ere jaitia baitzi baitezpada da direla mamu batzu erabakio jengiberean, eh, uh, baina alizpena da. Eta uh, ale, gure proposamen hori egin dugunetik, e, pehiuko duartek er erantzun duzuela deu aldatuko eta kontsideratzen du uh, ehuneko hirorogeita hirurogeiaren e, uh, emendazioa sobera dela, orduan guk kontradikzio bat ikusten dugu bere jajera hortan alde batetik jenda initzzek erraititen dakute bat ba, ebanan zerhar duzue bigaren egogitzen kontra, uh, baina uh, memenu berean plenitzen dira. Uh, ikusten dutela jendeak ezin duela uh, lehen egoitza bat beraz, bizitzeko urtean zehar bizitzeko egoitzarik atxemaiten eta plenitzen dira ere uh, ikusten delarik uh, kostaldea uh, betonatzen dela eta etengabe segitzen dela eraikitzen oda nik eranezak, eh, be, jakin <güls2> behar da zer nahi dugun hemen eta nondiren diren tasunak, guk lehen finkatzen dugu, ditugu uh, be, lehen egoitza, bizitzeko parada urtean zehar uh, emaiten duen uh, neuri bat uh, Aki, eh, eta hoc gero, jendeak hemen bizi alizaiteko auja hemen eh, ikastuletan edo edo aur zaindegietan ezagia alizaiteko lan bat hemena alizaiteko hori bai da gure el, lehen helburua inguramena zaintzea, eta gero ondotik eldu da bigarren egoitzen jabean eskubidea. Hor, bon, eskubideak bako itxak finkatzen ditu bere, bere printzipioan arabera, gure printzipioak hasteko hortan kokatzen ditugu. Hor, uh, uste dut Franz Blon entzunutala, peyuko duarten uajah hori ere berak ere, zuela nahi gehiagun kitu zerga hori, ekonomia bat, ere ekartzen zutelako, dunibane loitzuneri, pertsunoi Bai bean horjere kalkula biziki bitxia etsematen dut aritmetika eski bitxia. Uh, bon, bizi berezirik ez den toki batean bigarren egoitzak ekartzen dute, bai diemen dinamismo zerbait, bidibidez kreuz eskoaldean bana, uh, nik bultzatu konituzke, behar da ba, bigarren egoitzak justuki ekonomia sustatzeko. Uh, Baina uh, doni banudiitzunean edo do, Ipa Euskal Herriko kostalde osoan, uh, nola kontsideratzena alhal da bila Uh, bizituak, okupatuak diren egoitzak ekartzen dutela aktivitate uh, gehiago, uh, urte osoan okupatua litzateken uh, egoitzabatek baino. Ez posible, ez da logikoa. Eran gabedua alde guztietatik izan dadin ekonomikukibaren. Baita ere bizi sozialean, bizi kulturalean, bizi Kirol bizian eta abar, uh, urtean zehar bizi den pertsona batek, ekartzen duela askoz gehiago, bi bizi den pertsona batek baino. Hor duan, uh, bon, uh, gure, gure kostaldeko hauzapez horiek, simpleki liberalak dira, neoliberalak, merkatua ez dute sobera uh, unkitunai, eta be, fenomeno uh, ekonomiko horiek deshorekak eragiten balin badituzte, ebe hainbat gaizto uzten dituzte den bezala. Bon, gu abertza legisa eta ezkertiak abertza legisa, horren kontra abian konsideratuz, merkatu batek uh, eh, ondorioztatzen baditu deshoreka sozial batzu uh, de, badak doak iola boteri publikoari esku asartzea eta saiatzea deshoreka horiek zuzen zen mm -hmm. eh, Diruz, zer ergan nahi du uh, zein da desberdintasuna lehen etxe bizitzat abigarren etxe bizitzaren arteko zergan, adibese uniko irurogeia hemendatzea gaiten delarik? Eh? Bo, orduan, biziki zaila da uh, bai. ba, neuhi, neuhi bat emaitia ziren tabakizu, bigarren egoitza horien artean, badira batzu egiazko uh, uh, etxe handiak uh, luhpeza limale bat uh, dutenak, eta beste batzu dira apartamendu simple batzu uh, gela tipi batekin bakarrik uh, imuble batean. Orduan, hor, horien artean uh, media bat atxemaitea, biziki zaila da baina, uh, bon, nik goitarazten uh, alditudan datu, uh, adi erazgahienak, dira duni banean adibidez, baz, badirela 6.000 eta bosteun baino gehiago, eta horien ahtean, bederen, ez dakit, mendatzen balin badagoeneko irurugo, yes, bizite gitatxa, Be, hana idu seguraski, ez dakit, nik mila bat edo bi mila uh, emaiten aldirela behiz alok, alokairu merkatuan edo salgai eta hor, bai deblokatu kolukeela, etxe, lehen etxe bizitzen uh, eskainza. Uh, eta gero hor, etxe bizitza edo apartemendu tipi batzu uh, direlarrik, euneko ogoiaren uh, uh, gehiitzeak, uh, suposatzen du, behar bat, ez dakit, nik uh, laueun euro gehiago urtean, mm hor, -hmm. anor, azten, azten da, incitazio azkar bat izai Azkenean, or, uh, bigarren uh, etxe gain zerga hori emendatzeko uh, idea eta helburua da, be, jende horiek, utz desaten etxe bizitza hori eta merkatoan sartu uh, dadin behiz, mm -hmm. etxea hori da? Be, utz desaten, uh, baita ez, guk ez du, uh, nik erepikatzen dut, uh, uh, neurri hori ez, dela uh, agresiboa eranen dugu, uh, bigarren egoitza horien diabearen kontra ez dugu deus berezirik, prinsipioz ez diegu uh, imposatuna, iberen egoitza sal dezaten, aldiz, nahi ginukena sekatzen duguna, da bi hilabetez bakarrik uh, okupatzen dutelarik uh, be incitaz, incitatzea uh, urte osorako uh, aloka dezaten mm -hmm. eta hor bilakatuko lirateke, uh, lehen egoitza gisa norbait edo familia bat bizitzen alkoholitzateke urte osoan, eta diabe horrek atxikitzena alkoholukeala bere bere bere jabegoan bere ondarean, bere egoitza ezta be hartua salgai emaitrak baina aldiz emaitena aldu alokairuan. Alukai, mm -hmm. Orrain arte bi eh, .000 haasiian laurehuneta begoita hamar euroko diru sartzea sortu du Iuneko uh, gehiiko emendatze horrek berazek uh, ehuneko hirurogeia arte ere uh, na izenukkeete plantan uh, eman, uh, beste herrietan ere hasi uh, dira ez, uh, bozkatzen zertan dira uh, segitu duzu berdina? Mm -hmm. Orduan, uh, guk doni baniluitzunen boskara ziginu helarik, uh, justu ondotik, uh, bon, erriko etxe geienek boskatu zuten, ne hori berdina. Uh, azkenik egon zen ziburu, eta ziburuk azkenian berak ere deliberatudu uh, emendazio hori boskara raztea. Bainan, uh, gerostik efektu berdina kautzitzen dugu erri guztietan, Alde batetik deusez duela aldatu e, bigarren egoitzen egoeran, bat, eta bigarrenik errikoetxeak e, ukanduten diru sartze berri hori, Ez dute batere gezitu edo bideratu uh, etxe bizitzaitza sozialaren uh, laguntzeko baiziketa, erabili dute konpentsatztzeko uh, DGF edo do general de funzionen delaako horren uh, apaltzeak eragiten, uh, eragiten zien uh, diru eskaxa. Uh -huh. Orduan uh, uste dut or, neuriak neuria ez dela eraginkorra izan, alde batetik eta bigarrenik bere balioa ez dela, uh, ez dela izan uh, pentsatzen altzen bezala bere ispiritu ez da errespetatua er izan orduan uh, orain uste dut uh, bon logika zaldatu behar dela e, ikusten dugu zoin lagia den etxe bizitzaren egoera beriziki kostaldean eta deitoratzen dugu be, gu proposatzen dugun neuhi hori doni bene aplikatua izi zaitea, eh? marxoaren amarrean egonen baita uh, gure ondoku eriko kontseilua, baina deitoratzen dugu berdin-berdin uh, ere be, beste errietan kostaldean ez dela aipatua ere izan. Orduan duan, mm -hmm. baliteke, hor, uh, otxailaren ogoita sortzian, uh, neurri hori bozkatzeko posibilitatea etxiko delarik de Euskal Herrian, uh, aipatua ere zaitea. Emeritzie egun faltadira. Emeritzie egun dira <gülüyor> Eta behirik baduzie, bilkura hori, doni baneloitzuneko kontseilua, enzinatzena litaikea. Orduan uh, guk gure agiria igorri dugu uh, hastez genian, uh, igorri diogu eriko etxeari zuzenki ere, beraz igorri dugu gutunideki gisa, merak ez da uku uh, zuzenki erantzunik eman, uh, bakarrik uh, irratian, eo prentxan, uh, ikusi alizan dugu, uh, etzuela olako erabakirik hartuko. Mm -hmm. Ordoan, ez da esperantza handirik izaiten al, nire ustez, Baina, bon, nik kontsideratzen aldut laster lege biltzareko hauteskundeak izanen direla, eta hor parada izanen dela be aldajikatzeko, egiazko uh, lege behi bat uh, bozkatua izaitia bigarren egoitza horien uh, gaiaren inguruan, gukasteko ez da bai da ideologiko hori, politiko hori, eramanen dugu Euskal Herria Bairekin, dure digabe? Bihotze gehienchak zu den eginuen erri-berri du ni banelo itsuneko taldea bertsaleren izenean Erramizala bigarren etxe bizitzen gain zerga ipatseko milezkera. Milezkear zorri. Itzetaputz atxaldeko 5etatik 6etara Arantsa irelarrekin Euskal Irratietan. Eta hitz eta putzen dugu, e, kantuz kantu emankizuna ipase cordova muroaga, hatzaldean, arratsaleon. Zer su igiz? Eh, sola. Oraik ikusten dauzula. <laughs> bai, jaude usaian tarte hau egiten dugu, e, bat endaiatik eta beste uztaitzetik eta gaur parez paregira maya, gaur etorren daizu ikustera. Ze plazera zu. Ne ikusten uzu garrantz dela zuretzat bae. kantuz kanturen autopromo eta hitz eta beraz. Horrela, hor bildu dira. ona da, uhum. promozionatzeko. Orduan, zurebizia eh, konatuko dira su gurein, ez? Olaako eh, posizion. Eska esketatu eren papera ya restorida. Ez. Orduan, noiz haxizinen kantuz, maia? Kantuz. Bo, ez zueran zuen, ez. Ez zueran zuen, ez. Bo, orduan, kantuz, kantu, ipatuko dugu, alaba bada, Nor isango da zurekin bia ratxaldeko lauetan Maia? Bai, hiru gonbidatu izango dira. Bai. Eh, ustaritzeko estudietara hurbelu baitira muda taldekoak. Muda, bai. Ezagutzen duzuena zuekongi, kuriratean. Bai. Tranplenean ere parte hartu baitzuten. Hori da leiaketan finalean izan ziren ere. Finalean izan ziren. Eh, orain 4 urte gutxi gorabehera abiatu zutela taldea. E, nahi batetik sortua emaitena da jenek gogoa folk talde baten sortzeko eta urtik e, ba bide egin dute e, taldearen forma hartu dute hartzen ari dira oraindik ere hastapenetan baitira eta momentua iritsi zaie ba diska ateratzeko ikusten zuten e, bain bat kantu bildu zituztela eta orduan eh erabaki dute E, oraindik dik diska fizikoa ez dugu eskut artean, mm -hmm. e, aurra ikusten dute ondoko asterako jasaltokietara iritsiko dela, eta ala ba kantuz osaturiko zosaturiko e, diska ez, zautzeko aukera izango guguk, mm -hmm. e, promiziaz gainera, ustut... E, beste grateetan oraindik ez direla entzun kantuak eta entzun Gut, entzun ditugu musika estiloa beraz folkean e, murgiltzen da hitzak eta norazdo noradusteo orotariko gaiak lantzen dituzte baina gehien bat bilatzen dute ez hurbiltasun hori ba gaia ipatzerakoan e, norbera handi kasita ez nola deitzen zaio hori <gain>? biarkoa hasi da eguna aladitzen da, eta bihar, izango dituz eta sumuzea. Eben txar, ogen mudarekin agurtuko gira gaur eta biharatxaldeko lauetan, kantuz kantu saioan, baita larron baten idebiztana, bostontan, mire eskak maia. Zuri. <risa> Zeru baten eraikitzen saiatu naiz gau honetan ilar iak argitu aurkitu dean zuten dugu hemen eta hoiki ezaguttzeko para dajamezala kantuz kantu saioan bila gatxaldeko, lauetan eta antzigabe larumatan bez, bostetan. Eta hitz eta putzortan bukatzen da. Egun bihar elkartzen gira gauean aldiz, bai atxaldean ezta hitz eta putzik ostiraretan dakizien bezala. Beraz bihar gauean, gaueko behatzietan eta berriz larumatan atxaldeko lauetan, hasteuntako oren txagena, oberena, eta beste guztia entzutan alko duzie. Han artian, ez egon, sobera xintxo. Sejak, oskali jatietan.